Це одно трохи відтручувало добродійку Єлецьку від її нової сусідки, бо поза тим вона їй подобалася навіть дуже, така жива і весела, і хоч як тяжко працює, а може і бідує, то не показує того по собі. Все чистенько вбрана, всміхнена і, може, навіть напудрована трохи. Боже мій, пудер – то ще не такий великий гріх. І добродійка Єлецька притулила голову на хвилинку. Преферанс мав усі прикмети звичайного сільського преферансу, без великого ризику і навіть без якоїсь сильнішої охоти виграння. Тільки добродійка Лемішева два рази дала контру своєму чоловікові і виграла, а отець Ілецький заповів дев'ять кир і положився на два рази, бо замість аса кир поклав був поміж атути аса каро. Не добачував старенький. То ще не таке велике нещастя виправдовувався. Я бачив, як грач заповів тоту з безладу і лежав п'ять разів. Неможливо, скрикнув суддя. Чесне слово, панове, бідачисько забув, що є на руці, вийшли йому чужим асом, королем, дамою і так далі, і пожеложився, як довгий. Не жалую такою, хай вважає», – заявив суддя. Чотирнадцять діб арешту такому, правда? Повернувся до нього отець Леміш. Усі засміялися, а суддя притакнув. «А щоб ти знав, що нам не зашкодило би суворіше примінення законів?» «Супроти сусідів також, що?» «Е», – махнув рукою суддя і заповів овертку. Але також забув, що він не на руці, дістав контру від свого швагра і положився три рази. Це викликало загальну радість, навіть отець Ілецький розсміявся і то таким грімким баритоном, що його подруга збудилася і вискочила з боківки. Гадала, що не знати, що злого сталося, але побачивши, що всі мужчини сміються, і собі всміхнулася. Семаківський скочив і присунув до зеленого столика фотель для добродійки Ілецької. Подякувала йому і спитала, чи не нудиться. «Куди? Там ми розмовляли з професором Шагаєм. Як він вам подобався?» Правда, що на місці чоловік образований, ідейний, має великі плани, тільки боюсь, що з кирикучкою ради собі не дасть. Знаєте, і я того боюся. Кирикучка вже не одному доїхав кінця. Він має силу в селі і в повіті. Впливай би е, на професора Шагая, щоби не дуже шарпався, бо шкода його такий симпатичний молодий чоловік. Шагай помагав пані Ганні розсувати стіл у їдальні. Була це якась старосвітська машина Зі вставлюваними блятами З підпірками і завісами Котору довести до ладу не було легко Позвольте, пані, я це зроблю Бо ви ще собі пальці припрете А ви ні І я мужчина Себто все знаєте краще, ніж ми, жінота Я того не кажу, але ми сильніші А ми зате витриваліші на біль Сміялися. Як вам, пані, подобається цей суддя? «Не люблю людей, які людей не люблять». «А які люблять?» Не відповіла, лиш подивилася на нього. «Я не знала, що ви такі дотепні, але йдіть же собі до гостей, йдіть». Наскучив вам. «Ні, але не гарно, щоб гість порався коло стола». Шагай поміг Гані застелити стіл білим обрусом і пішов до гостей. Якраз кінчили преферанса і розраховувалися. Різниці були невеликі. Найбільше виграв суддя, а найбільше програв отець Ілецький. Суддя, виграно, ховав до полярису. Шістки в одну, а мідяки в другу переділку. «Щоб не покусалися, правда?» – завважив отець Леміш. «Щоб не помилитися», – відповів суддя. «Нам не зашкодило б трохи більше порядку і систематичності». На тую тему хотів почати виклад, але Ганя попросила до вечері. При третій страві пані Лемішева нахилилася до господині. Пані Добродійка такий нам пир готувала, як на празник. Який там пир, пані? Гості так мало беруть, певно, несмачні страви. Все знаменити пані Добродійко, мабуть, добру кухарку мають панство. Звичайно, сільська дівчина служить у мене третій рік. І Ганя вже її трохи привчила. «То панна Ганя така господиня?» «А ви ж як гадали? Вона все вміє і про все пам'ятає. Я не знаю, що би ми робили без неї. То така, кажу вам, дівчина, добра з кістками, з сирота». І добродійка Ядецька зітхнула. Вона все з глибин душі зітхала, як пригадала собі сирідство Гані, як подумала, що, може, хтось добрий трапиться і треба її буде віддати». Була це, мабуть, і одинока турбота Найкраще було б віддати пану Ганю за богослова Лишив бися сутрудником у житниках І пані Добродійка не розставалися б з Ганею Радила пощирості пані Лемішева Але за хвилину поправилася і додала Хоча нігде, правди діти, в теперішніх часах Краще віддатися за цивільного Вигідніше живуть наші міські пані, ніж ми сільські їмості Може, вигідніше, да й бідніше з кожним крейцаром мусять рахуватися, а ще як трафиться скупий чоловік, то не доля такої. Лемішеві здавалося, що Єлецька на суддю натякає, і тому не відповіла нічого. Нинішній виступ судді рішучо не вдався, треба підіждати до другого разу, може поправиться, А тим часом суддя про поправку й не думав. Весь час викладав про те, як то тепер розухвалюється народ, і як часто треба карати за непослух. За супротивлення владі Але з такими розправляються коротко Я роблю короткий процес Кілька діб арешту А як треба, то ще й на десерт дещо І шлюз Те саме колись робили Мандатори Завважив добродушно отець Ідецький. Він не хотів обидити свого гостя Але таку вже вдачу мав, що дуже часто думав у голос Суддя замовка Шагай вдячним оком подивився на свого пароха Леміш відкашельнув Так єсь отже, значить Нашим обов'язком буде остерігати селян Щоб трималися здалека від міде Як ти це розумієш? Проста річ Коли судді такі гострі, то не йди до суду Тільки що? Замирюватися в селі? Фантазії? Ні, дійсність Я вже в Колубинцях три рази був мировим суддею І що? І замирив спорячих погодилися і дякують мені, що не тратили часу на терміни, а грошей на адвокатів. Гратулюю. Значить, ти майстер на всі руки, і хрестиш, і ховаєш, і судиш. Ні, я не суджу, тільки годжу, а годити кожному вільно, поки коса на камінь не трафить. Як косар добрий, то йому й камінь не страшний». П'ю за здоров'я моїх дорогих гостей, озвався нараз господар дому. Дай Боже, щоб ми з нашими новими сусідами і з новим учителем жили в добрій згоді, як Бог приказав. Бо де згода в родині, де мир і тишина, щасливі там, люди, блаженна сторона. Зашуршали крісла і бренькнули келішки Всі були раді, що скінчилася розмова Отець Леміш подякував гостинним господарям за нинішній пир І висловив, жаль, що не буде Змоги віддячитися такою самою гостиною Бо що багаті житники, то не бідні колубинці Але добродійка Ялецька все-таки перепрошувала дорогих гостей За таку скромну вечерю Не сподівалася і не проготовилася Вихована в традиції давньої попівської гостинності, вона на вечері наварювала і напікала стільки, що потім не знали, що з тим всім робити. І коли б не Мартин, то не одно пішло б намарно. Але Мартин, звичайно, рятував ситуацію, а Маланка зі щирим захопленням дивилася на його незвичайний апетит.